Sok szeretettel köszöntelek tízeket, kedves hallgatók, az Egyenes Beszéd című adásban, ez a második adás, Váradi Attillát halljátok, és a római levelet tanulmányozzuk sorról sorra, versről versre, mondatonként. Ez egy online bibliaiskola szerű akar lenni, és ezt múlt alkalommal kezdtük el, ön, végülis azzal az alapelvel, amit Nehémiássék fogalmaztak meg. A Nehémiás könyve nyolcadik részben olvastuk azt, hogy olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből, világosan és aztán megmagyarázták a nép pedig megértette az olvasottakat. Tehát végül is ez a lényeg, hogy, hogy érthetővé tenni a centírást, a Bibliát, és az Isten igazságait kikeresni belőle is megérteni. Az első adásnál szó volt arról, hogy, hogy ugye a római levelet azt írta, miért írta, mikor írták. Most egy picit én még hozzátennék ehhez a bevezetőhöz, mert én úgy vélem, és ez többen megerősítik, hogy a legtöbb keresztény ébredésnek nagy előfutára volt a római levélnek a tanítása. Hát Luther is ugye emlékeztek, vagy talán tudjátok, hogy, hogy pontosan azért tudott megtérni, mert elkezdte olvasni a római levelet, és ugye elkezdte lefordítani, és ő maga jött rá, hogy, hogy ez nem is az én igazságomról szól, nem az én jó cselekedeteimről, nem az én ugye, odaszánásom, vagy vallásosságomról szól. És neki ez egy nagy megkönnyebbülés, amikor megértette, hogy az igaz ember hitből él, ugye az ő hite által él. Luther maga ezt mondta, hogy a a, ugye a római levéről ezt írja, hogy az új szövetség legfőbb része, a legtisztább evangélium, ami méltó arra, hogy a keresztény ne csak szóró-szóra ismerje kívülről, hanem a lélek mindennapi kenyereként kezelje. Nem lehet elégszer elolvasni és eléggé felfogni. Minél többet foglalkoznak vele, annál gyönyörűbbé válik, és íze annál finomabbá. Tehát ezt mondja Luther ugye a római levéről. Maga Calvin, ugye a másik reformátor pedig azt mondja, hogy ha valaki megérti ezt a levelet, számára megnyílik az ajtó a Biblia szinte legtöbb rejtett kincséhez. Egy másik ilyen Biblia kutató mondja, F.F. Bruce, hogy a kereszténység történetében időről időre a római levél felszabadította az embereket, és visszavezette őket Krisztus evangéliumának lényegéhez, ami ébredésekhez vezetett. Amerikában is volt egy Jézus mozgalom, ilyen hippi mozgalom volt, de aztán átfordult Jézus mozgalom már a 60-as években, ez is a római levél indította el, amikor az elcsüggett hippik, ugye, akiknek a, az édesapjaik ugye, kint voltak a háborúban, tehát ők is megtalálták Isten szeretetét, ugye, tehát ilyen apapótlékként megtalálták Isten szeretetét, és így találtak rá t -t több tízezre Jézusra. Volt egy olyan alkalom, hogy vagy egy, egy hónap alatt csak 900 embert merítettek be a bícsen, még a Times magazin főcímére is fölkerült ez, a, ez az ominózus eset. Hát nagyon sok mindent lehetne mondani erről a római levéről. Ugye sokan azt mondják, hogy hát az evangélium az csak a tej. Tehát, hogy ismeritek ezt a kifejezést, hogy a Bibliában vannak a könnyű tanítások, ez a tej, és akkor vannak a nehéz tanítások, ez már a hús, ez már a szellemileg érte, érettebb keresztényeknek kell magyarázni. És akkor azt szokták mondani, hogy hát az evangélium az csak úgy a tej, tehát úgy a könnyű kaja, és aztán kicsit be kell keményíteni, ugye terheket kell rátenni, nehezen emésztető dolgokat kell rátenni az emberekre. Van egy ilyen tendencia az egyházban, hogy először úgy szabadon örömmel elfogadod Jézus, aztán később, nem tudom hány év múlva azt észre, hogy tele vagy pakolva. És már csak egy nagy nyögés, és kiábrándulnak nagyon sokan a kereszténységből. Pedig a zsidók 5.12.14 szerint a megigazulásról szóló tanítás igéje a hús. És a római levél éppen erről beszél, a megigazításról szóló tanítás. Ugye elejétől a végéig, a Zéig. A kegyelem tehát nem, nem egy ilyen teljesen könnyű kaja, hanem én hiszem azt, hogy a, pontosan ez a kemény eledet, mert nagyon nehéz megérteni. Mert az egész gondolkodásunk az az érdemekre van beállítva de ha egyszer megértjük a kegyelmet, akkor sose fogunk már visszamenni a tejhez. És nagyon fontos, hogy a római levél nagyon sokaknak segített abban, hogy többé ne kételkedjenek az üdvösségükben. Tehát, hogy legyen bizonyosságuk, tehát megértsék, hogy Isten szereti őket, és hogy, hogy soha semmi nem választhatja el őket az Isten szeretetét, ami megjelenti Jézus Krisztusban, ami úrunkban. Tehát a római levél, az egy, én úgy hiszem, hogy egy vagy egy kulcsfontosságú dolog a keresztény ébredések történetében. Ugye az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy Pál írja ezt a levelet, szeretne eljutni a római testvérekhez, de nem sikerült neki, ezért úgy döntött, hogy inkább ír egy levelet. Ugye Róma volt a világ közepe, a világnak a szent csatornája, tehát minden ide árad bele ebbe a városba. És igazából Pál kontrasztként Istenről kezd írni. Ebben a levélben 140-szer szerepel csak az a szó, hogy Isten, és ez Igazából nem is a Pál által kitalált üdvösségről van szó, hanem így Isten üdvösségéről. Ez az Istennek az evangéliuma. Pál maga úgy fogalmazott, hogy, hogy ő igazából adós hirdetni akár görögöknek, vagy zsidóknak, vagy tudatlanoknak, vagy tudósoknak. Szóval mindenféle fajta embereknek ő adósa, lekötelezettje, hogy hirdesse ezt az örömhírt. És ő maga mondta, hogy ő ezt nem szégyeli. Tehát ahogy egy amerikai nagybácsit se szégyellünk, vagy egy gazdag valakit, vagy ugye emlékeztek a sportkocsis példázatra. Tehát az evangélium az, az, egy, az egy robbanó dolog, azt az nem kell szégyelni, az olyan, mint egy dinamit, azzal lehet úgymond kérkedni, ha szabad ezt szót használnom. És ugyanúgy, ahogy a tűzoltó se szégyelli a vizes tömlőt, szerintem nekünk sem kell szégyelni a, a, az Istennek a megmentő üzenetét. Ma a 16 tól fogjuk megnézni a 32-es verseket, kicsit úgy átfolyatjuk az előző tanításból, hogyha valaki nem hallgatta volna meg, akkor bátorítom, hogy hallgassa meg a Rádió 777-nek az oldalán fönt van az archívum az előző adásról. A mai alkalommal megpróbáljuk megnézni azt, hogy igazából nagyon rövide, hogy ez milyen evangélium, és hogy miért kell hirdetni, hogy honnan tudjuk, hogy van Isten, mi a legfőbb bűn, mi az Isten haragja. Tehát körülbelül ilyen dolgokat próbálunk ma átvenni. Remélem, hogy sikerül. Ugye a 16-os olvasom, és ugye az így szól, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, hogy a Krisztus evangéliumát, Isten ereje az minden hívőnek üdvösségre, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva az igaz ember, pedig hitből fog élni, vagy hitből él, ahogy mondja Károli. Tehát ugye ez Krisztus evangéliuma, Krisztus ugye egy keresztre feszített zsidó volt, és egy kultúrát városban elég érdekes lehetett hallani, hogy hát van egy keresztre feszített ember, aki igazából győzött, legyőzte a világot. Ez kicsit ma úgy hangzana, hogy, hogy van egy elektromos székre ítélt ember, aki valami óriási nagy büntettet követett el, és ezt a halálnemet választották, ugye az egyik legkínosabb halálnemet, és akkor, hát kedves barátom, tessék beülni az elektromos székbe, ugye beül az elektromos székbe, meghal, megölik, és akkor az, a világ elkezdi őt dicsőíteni, hogy ú, uh, győzött, tehát hogy győzött ez az ember. Kicsit olyan, mint ha ma a gyülekezetekben már nem, nem éreznénk ennek a jelentőségét a keresztnek, hanem mert ilyen szép énekeket írunk róla, ugye nyakláncokat hordunk, a templomok tetején is kirakják a keresztet. De képzeljük el, hogy, hogy hogyha Jézus ma halt volna meg egy ilyen elektromos székben, akkor elég érdekes énekeket énekelnénk, hogy. Ó, az elektromos szék, ó, az elektromos szék, én is ott láttam meg a fényt, ugye? Tehát elég érdekes dolgokat énekelnénk. Tehát ez egy, úgymond, botrányos üzenet lehetett akkor, tajt, hogy ugye van egy keresztre feszített, úgymond, gasztfickó, mert tényleg a, a gasztficókat feszítették keresztre is, aki igazából Isten igazsága, tehát aki, aki győzött és aki tökéletes. Tehát te, te ma például nem mondanád azt, hogy hogy valakit, akit elektromos székbe ültettek, hogy az egy olyan igaz ember volt, mint Isten. Tehát tökéletesen büntelen és makulátlan. Aztán az evangélium az még Isten hatalma, ugye Isten ereje, erről is beszéltünk a múlt alkalommal, hogy, hogy ugye Róma is az erejével dicsekedett, hogy nekik milyen nagy hadseregük van, és így tovább ugye a sportjaik is a, az erőszakról szóltak. És igazából az a kérdés, hogy számunkra mi a... Mi az, amivel mi tudunk dicsekedni? Mit tudunk fölmutatni? Minden esetre Pál Lapostól a Krisztust tudta fölmutatni Isten evangéliumát. Ő vele dicsekedett. És hogy ez az Isten való igazság. Tehát ez nem az én igazságom, nem azért, mert olyan szuper vagyok, vagy jó vagyok, vagy annyira sok mindent letettem az asztalra, hanem Isten megkaptam azt az igazságot, mint hogyha sose védkeztem volna, sőt egész halálom Pillanatáig nem fogok védkezni. Tehát egy ilyen igazságot kaptam Istentől. És ugye azt is láttuk, hogy ez hitből hitbe működött ez az evangélium. Tehát ez ne, nem úgy írja Pál, hogy, hogy hittel kezdjük és cselekedetekkel folytatjuk, tehát hitből cselekedetbe, hanem hitből hitbe. Ez azt jelenti, hogy hittel kezded el, és, és hittel is végzed. Pál maga azt mondja, hogy megharcolta a hit nemes harcát. Tehát mindvégig tudott hinni Jézusban. És a Galatta levélben írja le pálaszt, hogy voltak olyan testvérek, akik ugye elkezdték hitből, megkapták a Szent Szellem ajándékait, még ugye jelek és csodák erők is működtek, aztán valamiért megtévesztették őket, és, és visszabillentek a törvénybe, tehát, hogy elkezdtek a saját igazságukra hivatkozni, hagyatkozni Isten előtt, és így ugye el is fonnyatta a kereszténységük, és pálaszni, hogy Hát, hogy balgatagok vagytok, bolondok vagytok, hát hogyan indultatok el? miért nem úgy folytatjátok. És az, amikor azt mondja Pál, hogy az igaz ember hitből él, ugye, akkor egy bizalmi kapcsolatra próbál rávilágítani, hogy Istennel szeretné Pál is, hogyha mindannyiunknak egy, egy akár apafiúi vagy bármilyen más baráti, vagy hogyha még mélyebb, módon akarjuk bemutatni, akkor egy szerelmi kapcsolatunk legyen. És ha most tovább megyünk, akkor ott hagytuk abba a múlt alkalommal, hogy miért is kell hirdetni az evangéliumot. Tehát miért olyan fontos ez? Lehet-e úgy élni, hogy nem hirdetjük az evangéliumot, vagy hogy nem hallják, nem, nem tud, nem ismerik az emberek, tehát mindenki rendben van Isten előtt, vagy, vagy azért erre valami szükség van. És Pál azt mondja, a 18-as fogjuk egy darabig olvasni, hogy az új fordításból, majd időnként megnézzük lehet a Károlit is. Nekem még itt van egy párzamos biblia programom, és ott benne van az egyszerű fordítás is. Meglátjuk, hogy melyiket olvasom. De alapból az új fordítás, mert azt olyan könnyű olvasni, 18-as verstől így szól, hogy Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből, az emberek minden hitetlensége és gonossága ellen, azok ellen, akik a gonosságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent. Mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkozásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Azt állították magukról, hogy bölcsek, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. És a hallhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak négylábúak és csúszómászó képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságoknak, hogy meggyalázzák egymást testét. 24-es versig olvastam. Ugye ebből azt látjuk, hogy azért kell hirdetni az evangéliumot, mert Isten ugyanis haragszik. Tehát a haragját nyilatkoztatja ki az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Nagyon fontos, hogy elsősorban nem az emberek ellen haragszik, hanem a hitetlenségük és a gonoszságuk ellen. Tehát a, a megnyilvánulásuk ellen haragszik. És itt fontos, hogy szétválasztjuk magát az embert a bűnétől. Mert Isten az embereket szereti, és próbálja őket megmenteni. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben benne ne hanem örök élete legyen. Tehát Isten szereti az embereket, viszont a hitetlenségüket és a gonoszságokat azt nem szereti. Erre haragszik. A bűn miatt. És ö, igazából a bűnnek majd látni fogjuk, mindig egy következménye az önpusztítás. Hogyha valamelyik rád, kedves rádióhallgatónk egy szülő, akkor ő bizonyára tudja, hogy, hogy igazából ő se a gyerekre haragszik, amikor valami rosszat csinál, hanem arra bizonyos dologra, ami a gyereknek kárt okoz. Ugye? És a gyermekét félti. És igazából attól próbálja megvédeni, hogy, hogy ne kövessel még egyszer, vagy ne, mert ne, ne okozzon se magába, akár se másban. Hogyha a gyerek kimegy a labdázni az úttestre, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy ideges lesz a szülő, és a lehető legrövidebb úton módon eltávolítja a gyereket az útból, <gül> nehogy elüsse egy autó. De ez is a gyerek érdekében történik. Ugye azt látjuk, hogy, hogy Istennek ez nem egy érzelmi haragja, hanem inkább egy igazságos haragja, tehát egy jogi haragja, a, a bűnre haragszik Isten. Um, ugye, amikor azt mondja, hogy, hogy az Istentelenségre haragszik, akkor, az, ha tíz parancsolatot vennénk, akkor az első négy parancsolatról lenne szó. Tehát az Istennel való kapcsolatról, hogy ugye tiszteljük az Urat, hogy ne csináljunk magunknak hamis Isteneket, ugye, hogy, hogy Tartsuk meg az Istne való nyugalomnak a napját, és így tovább, ugye ez az első négy parancs, és a, az igazságtalanságra is haragszik, amikor meg már az emberekkel való kapcsolatunkról van szó. Tehát ugye az, hogy ne öljünk, ne hogy ne lopjunk. Ugye a szülőkkel való viszony, ne kívánjuk a más emberét, és, és ne, ne hazudozzunk meg, ne, ne más, hogy tüntessük fel az igazságot, ne tanúskodjunk valamisan. Tehát ez az emberek igazságtalanságára haragszik. És ugye maga Jézus mondja, hogy szeresd az urat, ha te istenedet, teljes szívedből, teljes erődből, teljes lelkedből, teljes teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Tehát hát igazából Isten ennyire vágyik, hogy, hogy, hogy őtől kapjunk szeretetet, őt szeressük, és ugye, hogy egymással békességben éljünk. Ugye, és a bűn ezeket a kapcsolatokat fertőzi meg, és szakítja szét. Amikor azt mondta Isten Ádámnak, hogy ha eszel a fáról, akkor bizonyal ha meghalsz, halállal halsz meg, akkor ott a kapcsolat haláláról beszélt. Tudnélik, ugye Ádám számára is meghalt Isten, meg valamilyen szinten Isten számára is meghalt Ádám, a szelleme tönkrement az embernek, az az alkatrésze az embernek, amely kapcsolatban állna az élő Istennel. Ez olyan, mintha egy régi típusú rádiót vennél, és letörnéd róla az antennát és akkor már nem tudja fogni az adást. Tehát ez történt a bűnbe es, eséskor is. És a, a, ennek a következménye az is lett, hogy ugye Ádám és évak közötti kapcsolat is megromlott, mert elkezdtek egymásra mutogatni, hogy nah, nem én vagyok a hibás, hanem ő, nem ő a hibás, hanem, hanem a másik. És akkor az emberi kapcsolatok is megromlott. Tehát amikor az Istennel való kapcsolatunk megromlik, akkor értelemszerűen a társadalmi, az emberi kapcsolataink is megromlanak és ezekre haragszik Isten. Valaki megkérdezhetné, hogy honnan tudom, hogy van Isten? De nagyon sokan teszik föl ezt a kérdést, pláne most, hogy már át van itatva a tudomány, a, a, az oktatás, a televízió, ugye az evolúciónak a hirdetésével, hogy valahogy elindult a világ egy nagy őstobbanással, és aztán nem tudjuk, hogy hogyan, de mindenféle véletlen folyamatokon keresztül ugye eljutunk az emberig. De érdekes, hogy Pál azt mondja, hogy, hogy a gonoszságokkal az emberek feltartóztatják az igazságot. Tehát, hogy kitalálnak mindenféle meséket azért, csak hogy az igazságot feltartóztatják. De azt mondja a 19-esben Pál, hogy ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló eletük, mivel Isten meg nyilvánvalóvá tette számukra, ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megismerhető. Ennél fogva nincs mentségük. Tehát itt az a lényeg, hogyha a természetet normálisan vizsgáljuk, tehát a józan paraszt eszünkkel, akkor rá kell, hogy döbbenjünk arra, hogy, hogy van egy alkotója. Sokkal több hit kell ahhoz, hogy elhiggyük, hogy nincs Isten, mint ahhoz, hogy van Isten. Hiszen ugye minden háznak van építője, tehát ha itt ránézek a panel, szomszéd panelházra, akkor én tudhatom, hogy van egy építője. Most éppen van rajta egy állvány, mert majd befogják ugye burkolni ilyen hőszigetelése, Tehát az a hőszigetelés ugye nem magától fog a házra kerülni, hanem én látom, itt vannak az állványok, és majd fognak munkások dolgozni rajta. Tehát a háznak van építője. Olyan nincs, hogy csak úgy ott van egy ház, és olyan nincs, hogy csak úgy, csak úgy a semmiből van valami. Tehát a semmi az nem tud csinálni semmit, igaz? <gül> Tehát nonszensz, értelmetlen dolog. Aztán ilyen dolgokat lehet ugye a természetben megfigyelni, hogy nincs két egyforma hópehely. Tehát Isten nagyon kreatív, rengeteg ö, minden nem ismétlődő dolog fordul elő a természetben. Nincs két egyforma fa, nincs két egyforma új lenyomat és így tovább. Maga az, a legkisebb sejted, ami, amiből te ugye össze vagy rakva, a legkisebb sejt, az bonyolultabb, mint New York egész városa ezt biológusok mutatták ki, úgyhogy ezt nem én találtam ki. És ugye az emberi agy a legbonyolultabb dolog a világegyetemen, és amit össze lehetne hasonlítani, mondjuk, ha ismeritek ezeket a számítógépes memóriakártyákat, úgy hívjuk, hogy SD kártya, amit ugye be lehet tenni akár ugye a mobiltelefonba vagy a számítógépben, vagy fényképezőgépekben. Ugye, hogyha veszünk egy Két gigabájtos memóriakártyát, ilyen SD-kártyát, arra a Biblia, a teljes Biblia az 500 szórférel, és hogyha ezt fizikai könyvekkel kéne megvalósítunk, akkor körülbelül 5 emelet magas lenne ez a sok Biblia, hogyha egymásra tennénk. És hogyha veszünk egy 60 gigabájtos ilyen SD-memóriakártyát, akkor már. 16 ezer szer fér el rajta a Biblia, tehát 160 emelet magas házat tudnánk építeni abból a sok Bibliából, és ennél sokkal bonyolultabb a te agyad és az én agyam. Na most a tudomány már mióta kísérletezik ugye azon, hogy a, a miniaturizáció, hogy minél kisebb helyen minél nagyobb memóriát tudjanak összerakni, és akkor itt van a te agyad, ami meg mindenféle véletlen folytán, ugye? összerakódott valahogy, én nem tudom milyen csodák segítségével, éppen úgy sütött rá a nap, és, és nem csak egy memória az agyad, de még gondolkodni is tud, intelligens vagy. Tehát, úgyhogy ha elég, ha egy picit megerőltetjük az agyunkat, és már is látjuk, hogy egyszerűen kell lennie Istennek de hát az emberek a gonoszságukkal tartóztatják föl az igazságot, ami azt jelenti, hogy azért tartóztatják föl, hogy ők tovább tudjanak gonoszkodni. Ugye értitek ezt? Tehát sokan azért nem akarnak Istenhez fordulni, mert hát akkor a bűnöket bizony ugye el kell hagyni, vagy máshogy kell majd élni, és ez egy nagy ellenért szokott lenni a megtérésnél. Pontosan azért, mert nem tudják, hogy, hogy a megtérésnél nem te változtatod meg az életedet, hanem majd Isten jön és beköltözik a szívedbe és ezért félnek a megtéréstől. Menjünk tovább, ugye a 21-es verstől fogjuk meglátni azt, hogy mi is a legfőbb bűn, 21-es, -22 22-es, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak, gondolkodásukban, és értetlen szívük elsetétedett. Ugye, mit látunk itt? Az, hogy a legfőbb bűn, az az, hogy, hogy nem ő dicsőítik az emberek, és nem adnak neki hálát hanem mondjuk, ha elérünk valami sikert, akkor azt mondjuk, hogy ezt én értem el. Tehát, hogy az, az én, én büszke lehetek, mert ezt én csináltam. Tehát nem Istennek adunk hálát azért, amit elértünk. Vagy nem, nem adunk Istennek hálát azért a sok jóért, amit kapunk, hogy süt ránk a nap, hogy, hogy van mit tennünk, valahol aludnunk, van munkánk. Hanem, ha valamit elértünk, akkor ugye az a mi sikerünk, akkor az, arra büszkék vagyunk. Ha meg valamit nem értünk el, na, akkor viszont lehet okolni Istent. Ugye? Tehát a hálaadás hiányzik az emberek életéből, és a dicsőítés. Nem áldják az emberek Isten. Mi magunk döntjük el, hogy mi a jó, és amikor ez nem egyezik Isten tervével, akkor ugye kiakadunk rá. Itt fogjuk majd látni, hogy néhány bálványt felsorol Pálapostól a 22-es versben. ugye Azt mondja, hogy akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négy lábúak és csúszomászók képével. Ugye nem kell bemutatni a római birodalmat, hogy, hogy ott mindenféle istenségnek mindenféle tehát, milyen szimbólumai voltak. De nem kell visszamenni a római birodalomig, hiszen ha, ha megnézzük, akkor ma is így van, hogy, hogy a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélik emberek dicsőségével, Ugye elég csak megnézni a különböző vallásokban a mindenféle gurukat, meg szobrokat. Ugye ide lehetne sorolni Máriát is, mert Mária is csak egy ember volt, és Máriát szokták dicsőíteni, holott igazából Istent kéne, és is az Isten fiát Jézus Krisztust. Ugye a madarak dicsőítését is említi Pálapostól, ha megnézzük a legtöbb címert, akkor ugye abban madár szerepel, vagy, tehát a, a, az ilyen sas ragadozó madarak, az mindig ugye a jelképe a hatalomnak, ugye, vagy van ugye a Magyarországon ugye a turul, aztán meg lehet nézni még a, a négylábúakat is, ugye ha, ha megnézzük a legtöbb autónak, ugye az automárkáknál, hogy így mondjuk a Peugeot, ugye az is egy ilyen oroszlánt jelképez, de ti biztos tudtok még több ilyen jelképet, és hát meg a csúszómászó, ugye van egy ilyen autó, hogy Dodge Viper az is egy ilyen Vipera, az a neve a kocsinak hogy Vipera, egy sportautó és hogy, hogy ilyen, ilyen teremtményekkel próbálják szimbolizálni az emberek az erőt, a segítséget, a hatalmat a jólétet és azt mondja a Pál, hogy fölcseréltétek a, a, az Isten dicsőségét mert nem a, nem a teremtményeket kell imádnunk, nem a teremtményektől kell várnunk a, a kegyelmet, a segítséget hanem a teremtőtől. Nem az ajándéka fontos, hanem az, aki adta nekünk. És azt mondja, hogy, hogy ennek következménye lesz az, de még ne, még ne siessünk előre, ugye lehetne ma is venni ilyen korabeli, tehát kortás bálványokat. ugye Itt azt látjuk, hogy a, a, a bálvány az mindig az Istennek a hiánya, tehát a bűn. A bűn az nem egy rossz szokás, hanem fordítva azért csinálsz egy rossz szokást, mert azon a területen még nem adtad át magad Istennek. Tehát mondok egy példát, nem a cigaretta a bűn, hanem szerintem sokkal inkább az a bűn, hogyha te abban a pillanatban, amikor rágyújtanál, előtte nem adsz hálát Istennek és stresszelsz össze-vissza és nyugtalankodsz. Pedig Jézus azt mondta, hogy ne nyugtalankodjon a szívetek, hanem bízatok Istenben és bízatok én bennem. És elküldöm nektek a pártfogót, ugye az igazság lelkét. És hogy olyan békességet fogok adni nektek, amiért nem tud adni a világ, hogyha én belétek költözök. Tehát nem a, a cigaretta a probléma, hanem az a stresszelés, ha esetleg valaki azért gyújt rá, ugye, mert stresszel és nem Istenre bízza rá ezt a problémáját, hanem a cigarettával próbálja pótolni ugye, ezt a nyugalom dolgot. Aztán ugye vehetjük az úgynevezett jó Istent, Ugye bizonyára ismerős ez a kifejezés, hogy hát a jó Istenkém majd biztos megállt. hogy ez a jó egy ilyen megfoghatatlan dolog, ilyen mikulás hogy igazából nem ismerjük őt az emberek, de azért várják tőle, hogy hát, ha megáldja őket. Öm, Isten valóban jó Isten, de neki nem ez a neve, hanem neki az a neve, hogy ami mi akukánk apukánk, vagy ugye úgy is lehetne mondani, hogy Ábrahám Izsák és Jákob Istene, és még sok más neve van. Öm, de amikor így istenkézzük, vagy Jézuskázzuk, vagy bármi, akkor, akkor látjuk, hogy valami nem stimmel ezzel a kapcsolattal. Ez is egy bálvány. Inkább egy ilyen babonás isten. És ezért fontos, hogy ne a, a babonában higgyünk, ne a, a néphagyományban higgyünk, hanem ugye a Bibliát kellene olvasni, és akkor megismernénk igazából, hogy ki is ez az idézőjelben Istenke aki nem is olyan kicsi, hanem mindennél nagyobb. Na megnézzük, hogy mi az Isten haragja, mert ez nagyon radikális lesz és nagyon érdekes lesz a közfelfogással ellentétben. A 24-es vers azt mondja, hogy, hogy ugye pontosan a hálátlanság miatt ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. És ezt fogjuk látni a 26-os versben is, hogy ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. És ezt fogjuk látni a 28-as versben is, hogy Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Amikor a Biblia valamit már háromszor megismétel, akkor ott nagyon-nagyon fel akarja hívni a figyelmünket arra, hogy itt valami nagyon fontos igazságról van szó. Tehát az az Istennek a haragja, hogy kiszolgáltatta téged a bűneidnek. A saját szíved gonosz vágyainak szolgáltat ki. A, az elvakult elkölcsre Elkölcsítéletre képtelen gondolkodásnak szolgáltat ki, a paráznaságnak szolgáltat ki, mindenféle vágyaknak szolgáltat ki. Ez lehet bármiféle olyan vágy, amit nem tudsz megtartóztatni. Ez mind azt jelzi az életünkben, hogy hoppá rossz az Istennel való kapcsolatunk. Isten szolgáltat ki ennek, és azt mondja, hogy rendben, ha én nem kellek, én nem fogom magamat ráderőltetni, akkor legyen meg a te akaratod, ha te okosabb vagy nálam akkor csináld úgy, ahogy gondolod. És a világ ezért ilyen, amilyen. És itt pál, fősről néhány szexuális bűnt mindjárt a legelején, mert ugye ez a leglátványosabb, és kicsit legvisszataszítóbb. Ugye különösen a római birodalmat, ha vesszük, pláne annak a, a fővárosát, amit ugye úgy hívtunk, hogy a bűnnek a szenycsatornája. Akkor ott ezek a bűnök figyelhetők meg, tehát azt mondja egyrészt a 24-esben, hogy meggyaláznak egymás testét. A 25-ös versben ugye az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet. Tehát az ókori bidadalmakban ugye a vallásban volt hely a, a szexuális dolgoknak, tehát ugye voltak különösen olyan papnők, akik igazából prostituáltak voltak, és a közösülés által úgymond történt az áldozás a bizonyos istenségnek. És itt is azt látjuk, hogy ez egy hazugság, az Isten igazságát cserélték föl. És a teremtményt, ugye a nőt imádták a helyett. és Isten ezért gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatja ki. És ennek egy, egy elfajulása lett. Itt azt látjuk, hogy először még normális, úgymond szexuális kapcsolatot írál, hogy heteroszexualitás, egy férfi, egy nő, de utána azt mondja, hogy hogy az asszonyok felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ezt a 26-os versben olvassuk, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságaikban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik téveigésük méltó jutalmát önmagukban. Tehát azt látjuk, hogy mind a kétféle paráznaság, akár heteroszexualitásról beszél Pál, akár, akár azonos neműekkel való közösülésről, Isten előtt ugyanolyan bűn. Tehát, hogyha kimenne az utcára egy tüntető tömög, akik tüntetnek a házasság előtti heteroszexualis kapcsolat mellett, az ugyanolyan bűn Isten előtt, mint hogyha kimennek az azonos neműek. Nincs különbség. Mert Isten a házasság Ba teremtette a szexuális kapcsolatot pontosan azért, mert az jó és az egy tehát a, ugye a házasság az hitből működik és a hitnek a gyümölcse lesz a szerelmi kapcsolat és Isten, te, aki, amit egybekötött Isten azt ember ne válasza szét tehát ezt, ezt pálapostól Lapostó maga fajtalankodásnak írja le az egészet tehát Isten hiányának mert Isten maga ugye a hűségnek az Isten és hogyha te a hűséges Istennel jársz, akkor te is hűséges leszel a választottathoz. Ugye ez az Istennek a haragja, hogy pusztítsd el saját magadat. A bűn maga a büntetés, ezt a 26-os versben olvastuk, ugye, hogy el is veszik ugye méltó jutalmokat önmagúban. Tehát puszt, Isten már a büntet úgymond, hogy, hogy saját magadat pusztítod. Tehát ez a haragja Istennek, hogyha neked nem kell az Isten. Tehát nem az a haragja, hogy történik egy brutális földrengés, és akkor egy katasztrófa, és millió pusztulnak el. Nem ez az Isten haragja. Hanem az, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Amikor azt megkérdezi tőled egy ember az utcán, hogy de miért engedi meg Isten? Akkor az a válasz azért engedi meg Isten, mert 28-as versben azt mondja Pál, mert nem méltatták Istent arra az emberek, hogy megtartsák ismeretükben. Isten ezért kiszolgáltatta őket. Ugye a bűnöknek. Tehát Isten azért engedi meg ezeket a rossz dolgokat, mert te nem vagy hajlandó elismerni őt, nem vagy hajlandó dicsőíteni és imádni őt, hanem a saját eszed után akarsz menni. És ebben nem csak Ádám és Éva vétkes, hanem minden egyes ember. Ezt nem lehet rájuk kenni, nem lehet aki kígyóra kenni, mert az ember maga dönti el. Igen, bűnben születik, de abban a pillanatban, hogy te egy tudatos döntést hozhatsz a jó és a rossz között. Ugye már is tiéd a felelősség. Persze egy gyereknél nem kell sokat gondolkodni, hogy rájöjjünk, hogy bűnben született, mert nem kell a gyerekeket általában megtanítani arra, hogy verekedjenek, vagy szivakodjanak, vagy azt mondják egy játéka, hogy ez az enyém ad ide, ugye? Nem kell ezekre tanítani, ezt maguktól tudják. Ám mégis úgy gondolom, hogy vagy onnan tudod, hogy bűnös vagy, hogy bűnöket követszel. Tehát nem azért követed el a... Tehát amikor elköveted a bűnt, nem onnantól kezdve válsz bűnössé, hanem a, pontosan azért követed el a bűnt, mert benned lakik a bűn. Mert az emberiség el van szakítva Istentől, ugye le van törve a rádió antenna. És nem hallja az Istent. Nincs vele kapcsolatban. A bűn maga a bűntetés. A bűn az természetellenes, Üres és pusztít. És amikor azt mondja, hogy, hogy Isten kiszolgáltat minket, hogy azt tegyük, ami nem illik, akkor ez az illik szó ez, ez azt jelenti, hogy ismeritek a, ezeket a gyerekjátékokat, hogy bele kell nyomni a háromszögbe a háromszöget, a kockába a kockát, ugye, a körbe a kört. És ugye kiderült, ugye, a vicc szerint, hogy a rendőr, rendőröknek ugye a 90%-a erős, mert ugye ők átnyomják a kockán is a háromszöget. Tehát a rendőrök 10%-a okos, ez csak egy vicc, tehát elnézést kérek, a valaki rendőr, de bizonyára ismeritek ezt a viccet. De hát, amikor azt mondja pá, hogy nem illik, akkor azt jelenti, hogy a természettel szemben mész és úgy élsz, és ezek az agyunkban dőlnek el. Tehát mi, mi mondunk rá igent és nemet. Káinnak is már azt mondta Isten, hogy, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódásod, de te uralkodjál rajta. Tehát van lehetőségünk uralkodni. Ez egy döntés kérdése, hogy visszajövök-e Istenhez. Mert, hogyha, mert Jézus is az ajtó előtt áll és zörget, és hogyha ő engeded be, akkor onnantól kezdve egy teljesen új életet kapsz, és kicserélődik. A, a bűn hatalma az Isten hatalmával az, az életedben. Itt el fogja mondani Pál, és én is röviden elmondom, fölsorolja, hogy milyen látványos bűnök vannak. De nagyon fontos, hogy nem, nem az a bűn, amiket itt fölsorolunk, hanem az a bűn, hogy nincs kapcsolatunk Istennel. Itt, itt van megmutatkozása annak, hogy milyen bűnöket követünk el. Ez egy bibliai iskolás alapelv, hogy amikor azt a szót olvasuk, hogy ezért, akkor az mindig valaminek a következménye. Azt fogjuk olvasni, hogy, hogy ugye az emberek azt tegyék, amit nem illik, ezért tel, tele vannak mindenféle hamissággal. És a, az előző mondat arról szól, hogy Isten kiszolgáltatja az embereket a bűnnek, ezért vannak tele mindenféle hamissággal, gonossággal és majd felsorolja pár. Tehát nagyon fontos az időbeli sorrend, hogy nem azért leszünk bűnösek, mert elkövetjük a bűnöket, hanem azért vagyunk bűnösek, mert látjuk, megláthatjuk azt, hogy elkövetjük a bűnöket, és azért vagyunk bűnösek, mert el vagyunk választva. Istentől. A bűn maga azt jelenti, hogy céltévesztés, hogy ez egy ijászati kifejezés, egy sport kifejezés. Te meghúztad az íjadat, előtted a nyílveszőt, és nem találtál bele a közepébe a céltáblának, hanem fölé alá, mellé valamerre előtted. Tehát céltévesztettél, mert az élet célja az, az Istennel való kapcsolat azért teremtett Isten mindent, hogy ő gyönyörködjön a teremtéseiben. Erről a jelenések könyve ír. Tehát a saját örömére teremtette a világot. A vele való kapcsolatra. És amikor mi nem, nem Istennel vagyunk, nem Isten szerint élünk, akkor céltévesztünk. Ez olyan, mint hogy, hogy te mondjuk fognál egy... Láttam a Youtube-on egy ilyen klippet, hogy valaki kapott egy új ilyen Tábla számítógépet, tudjátok, amit újra kell nyomkodni. Most a márkáját nem mondom. És mivel szegény nem tudta, hogy mire való, ezért fogta és bevitte a konyhába, és elkezdett rajta répát pucolni. Hát nagyon szép, lapos, ugye, tábla is minden, teljesen jó. Csak éppen ugye nem arra való egy tábla számítógép, hogy te répát pucolj rajta. És ez a céltévesztés, amikor te úgy élsz, hogy nem a célnak megfelelően. Szóval ilyen bűnöket sorol föl Pál, ilyen látványos bűnöket, hogy az emberek tele vannak, 29-es vers, mindenféle hamissággal, gonossággal, kapzsisággal, visszájkodással, rossz rosszindulatta, besúgók, rágalmazók, Isten gyűlölők, gyögösek, dicsekők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halára mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. És ha jól tudom, akkor itt a károli picit több bűn szerepel, tehát egy pici bibliaforítási hiba is történt, sajnos előfordul, de attól a mondani való még érvényes maradt, hogy egy rengeteg bűnt felsorol Pál. Ugye itt nem is arról van szó, hogy most konkrétan milyen bűnöket ír le Pál, hanem az, hogy így kicsit tükörbe nézzünk és látjuk, hogy te jó ég, hát én is szoktam másokról szakat mondani, vagy van, amikor is tele vagyok rossz indulattal, vagy éppen viszálykódós üzemmódban működök, vagy dicsekszek, ugye? vagy éppen engedetlenkedek, vagy kíméletlen vagyok, ugye nem akarok megbocsátani, tehát vannak, ugye ez egy ez tükör, ez arra való, és rengeteg ilyen tükör van a Bibliába, ezek arra való, hogy, hogy bemutassák nekünk, hogy igen, ez igaz ránk is. Tehát meggyőz minket a lelkiismeretünkön keresztül. Jézus azt mondja, hogy ezek a bűnök igazából mindig a szív belsejéből származnak. Tehát a szívünk van megromolva. És azt mondja Pál a 32-es hogy, hogy ők, hogy az emberek megismerték Istennek azt az elhatárzását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halára. Ugye már egy gyerek is tudja, hogy ha rosszat követel, akkor büntetés jön. Tehát akkor kicsit elkezd fünyorogni, vagy letagadja, <gül> vagy ha ugye, ha nem eszi meg a gyerek az ételt, és próbálja beledobni a kukába, míg a szülő nincs a konyhába, és aki jön a konyhába megkérdezni, hogy a szülő, hogy na, kisfiam, megetted az ételt? Aha, jó, és megnézzük a szemetest? Ugye, és akkor a gyerek már elkezd vörösödni. Tehát az tudja, az ember bele van építve a lelki ismeretébe, hogyha rosszat tesz, akkor ugye jön a büntetés. És különösen a római, meg az ókori világra volt, ez igaz, hogy ugye nagyon tehát féltek az ítélettől. De ezt abban a korban nem kellett elmagyarázni, hogy, hogy, hogy el van rendelve, hogy egyszer élünk, utána pedig ítélet következik. Ez teljesen, teljesen természetes volt. Csak ma már annyira az emberek ugye mesterkéltek lettek a bűnben, hogy már nem is érdekli őket az, hogy hogy ha van Isten, akkor lehet, hogy lesz egy számonkérés is. És akkor inkább kitalálnak mindenféle hazugságokat, hogy hát majd élünk mondjuk százszor, és akkor még lesz időnk javítani. De a Biblia azt mondja, hogy akik bűnöket cselekszenek, azok méltók a halára. Tehát nem, nem javítás lesz, hanem most ebben az életben kell visszakanyarodnunk Istenhez. És a, az is probléma, hogy tehát nem csak az a baj, ha te mondjuk elkövetsz egy bűnt, hanem abból is látod, hogy te bűnös vagy, hogyha nem követed el a bűnt, de egyetértesz azzal, akik elkövetik. És szeretsz olyan filmeket nézni, vagy nem tudom, olyan témákat hallgatni, amikben ilyen bűnökről van szó. Tehát ezek is mind menhetetlenek. És a kettes vers, a kettes fejezetnek az elején fogja Pál azt mondani, hogy az is bűn, ha egyetértesz vele, de az is bűn, hogyha elítéled, és te magadat különbnek tartod azoknál, akik ilyeneket cselekszenek. Igazából még mindig jobb, úgymond, küszködni egy bizonyos bűnnel, úgyhogy te már Istent keresed, és te már kéred az Úrnak a, a szabadítását, Jézus Krisztus vére által, hogy tegyen tisztává téged ettől a bűntől. Sokkal jobb ilyen bűnösnek lenni, úgymond, mint olyan bűnösnek, aki inkább letagadja, hogy hát, én nem szoktam elkövetni. Közben ugye belül az ember az agyában gondolkodik. Ha ismeritek a farizeus és a vámszedőnek a példázatát, ott pontosan ez volt, hogy a farizeus úgy imádkozott a templomban, hogy Istenem, én köszönöm, hogy nem csinálok ilyet, nem csinálok olyat, viszont szuper jó teszek, ugye Istenért, nem tudom, tehát tizedet adok a kaporból, a mentából, mindenféle növényekből, meg ilyen-olyan projektekben veszek részt, nem úgy bezeg, mint az a vámszedő ott a sarokban. És a, amíg úgymond ez az ember saját magához imádkozott, tehát nem is Istenhez imádkozott, hanem önmaga előtt imádkozott. Addig a vámszedő egyszerűen csak így elszégyelve magát azt mondta, hogy, hogy Isten bocsássák nekem bűnösnek. És Azt mondja Jézus, hogy ez az utóbbi, ez a vámszedő, aki igazából sokkal látványosabb bűnöket követett el, és társadalmilag is inkább elítélendő bűnöket követett el, mint az, az úgymond erkölcsileg rendben álló vallásos ember. Azt mondja Jézus, hogy ez a, ez a bűnös, ez a vámszedő, aki küzdködik a bűneivel, őt Isten megigazította, tehát őt igaznak elfogadta. Tehát sokkal jobb, úgymond küzdködni a bűnnel, mint, mint sem titokban egyet érteni vele. Mm. Ez a fejezet, hogyha most itt hagynánk abba a Bibliát, akkor eléggé elszomorító, hiszen azt látjuk, hogy az emberek méltók a halára. Barátom, te is vagy a halára, és én is vagyok a halára. Ha Pál itt, itt hagyta volna abban a római levelet, akkor ez nem úgy hívnánk, hogy evangélium, nem úgy hívnánk, hogy örömüzenet, nem úgy hívnánk, hogy jó hír, hanem ez a világon a legborzalmasabb hír. Viszont meg kell értenünk, hogy Pál azért írja ezt így le, mert kicsit hasonlít a, a, az ékszerészeknek a technikájához. Bizonyára ismeritek, hogy ha van egy gyönyörű ékszer, akkor azt a kiállításnál egy vagy valami sötét bordó, bíbor vagy, vagy fekete háttér elé teszik azt az ékszert, pontosan azért, hogy jobban ragyogjon, jobban csillogjon és kitűnjön az, annak a szépsége, annak az ékszernek. És majd abba fogjuk hagyni a biblia tanulmányozást, de ne csüggedjünk el, mert majd el fogunk jutni az Isten igazságához, amely megjelent Krisztus Jézusban, ami Urunkban és ha te most itt úgy vagy itt, hogy, hogy még nem ismered Istent, és rájöttél arra, hogy szükséged van arra, hogy te kibékülj Istennel, rájöttél arra, hogy igen, te fölcserélted az Isten dicsőségét, a te saját dicsőséged, de hogyha nem hálákat adsz Istennek, hanem büszke vagy, és, és az, az, az szerint méred magadat, hogy mit értél el, és mit tettél az asztalra. Hogyha te nem a bizalom és nem a hit alapján közelíted meg Istent, hanem a te teljesítményed alapján, akkor Szeretném, hogyha tudnád azt, hogy, hogy bár Isten haragszik ezekre a dolgokra, amik benned vannak, de nem rád haragszik. Téged nagyon szeret, és azt akarja, hogy megváltoztassd a gondolkodásmódodat. Mert Isten abban mutatta meg a szeretetét te irántat, hogy Jézus meghalt, érted, amikor bűnös voltál. Azért halt meg, hogy te most már ne önmagadnak élj, hanem Istennek. Te most már ne saját jóságodtól, tett függővé a békességedet, hanem az Isten jóságától. És hogy szeretném a tudnád, hogy, hogy volt valaki, aki nem volt méltó a halára. Te méltó vagy a halára? De volt valaki, aki nem volt méltó a halára, de ő azt mondta, hogy hogy, hogy atyám, Istenem, én szeretnék bemenni ennek az embernek a bankjába, és kifizetni az összes hiteltartozását, amit te ellened követett el. És ő a halálával kifizette a te bűneidet. És ezt Jézus Krisztusnak hívják ezt az embert. Úgyhogy, ha te úgy hallgatod ezt a rádióműsort, hogy még nincs élő kapcsolatod Istennel, lehet, hogy jársz templomba, lehet, hogy ismersz néhány imádságot, de nem igazán élő a kapcsolatod az Istennel, akkor én kérve kérlek, hogy békülj meg vele. Kérve kérlek, hogy fogadd el az ő ajándékát, Jézus Krisztust. És akkor már nem a cselekedeteid által kell megfelelned, hanem egyszerűen jöhetsz, mint egy szeretett gyermek, akit örökbe fogadtak. Hogy ennyi lenne a mai adásnak a témája. Szó volt az evangéliumról, Isten erejéről, szó volt a bizalomról, szó volt Isten haragjáról, szó volt arról, hogy mi a legfőbb bűn, és ugye kicsit betekintést mutattunk abba is, hogy, hogy, hogy hogyan lehet megbékélni Istennel. Egy picit előre szaladtunk, de nem akartam úgy lezárni az alkalmat, hogy Ilyen depressziósan, vagy ilyen tehát elcsüggedve álljunk fel a rádió műsor után mert az evangélium az úgy gondolom hogy jó hír, és ez, a, ez arra szól hogy téged Isten igazzá tegyen nem, ne elítéljen, ne benne hagyjon a bajban, hanem kimentsen téged Isten és hogyha most fogadtad de Jézus Krisztust megváltódnak én nem mondom nem, azt mondom, hogy ne csinálj semmit én amikor elfogadtam Jézus, nekem ennyit mondtak hogy megkérdeztem, hogy hogyan lehet örök életem, és annyit mondott a barátom, hogy, akitől hallottam, hogy ha hiszel, Jézusban örök életed van. És hogyha te szívből hiszed, hogy Jézus a te bűneidért meghalt, akkor lehet, hogy ez radikális, amit mondok, vagy mások lehet, hogy megbotránkoznak, de én azt mondom, hogy nem kell csinálnod semmit. Hanem, tudod, mit csináljál? Örüljél. Örüljél, és agyhálát hálát, és, és ünnepelj, mert a Mennyországban ilyenkor nagyon örvendeznek. Egyetlen egy gondolkodását megváltoztató bűnös fölött nagyon nagy öröm van a mennyben. Amikor én megtértem és befogadtam Jézust, pusztán azzal, hogy elhittem, hogy ő az én bűneimért halt meg, akkor azt mondta a barátom, hogy most szülinapot tartanak a mennyben nekem. És euh, akkor még igazából semmit nem csináltam, csak rábólintottam, hogy igen. És ez egy ingyenes ajándék. Ne engedd, hogy átverjenek, hogy euh, később rád tegyenek egy olyan dolgot, hogy de most azért már tenned is kell valamit, mert nem kell tenned semmit, mert te már kibékéltél Istennel, hogyha most ö, rájöttél arra, hogy te méltó vagy a halára, és hogy szükséged van Jézusra. És ez a jó hír, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. A következő alkalommal a római levél második fejezetében fogunk végigmenni, ahol meg fogjuk nézni, hogy a, a mások lenézése és a vallásoskodás is mind-mind bűn Isten előtt. Úgyhogy ö, addig is kellemes napot kívánok, és szép hetet, és gondolkozzatok Isten szeretetén. Olvassátok el a római levelet, ha tehetitek. Én bátorítok arra, hogy, hogy minél többször elolvassuk ezt, mert ez a, a legtisztább evangélium és ezt mondom, nem én mondom, hanem több más nálam okosabb ember, akiktől lehet tanulni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Váradi Attillát hallottátok a Rádió 777 egyenes beszéd című műsorában. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!